Čija li majka toliko zgrešila u rano i jutro ka da su svi bogovi spuštali kišu ne bi se ovo tesilo Proroci podaju našu narav tu maramo sa vrkova kula prokletuša i jama bezdanki pogled se bliži bunarima spava kamen na kamenu Groblja se ističu dobrotom, Sa prozora, kula, pozobanih, Orlovi, delove plena, nizvodno sele. Nema svatova, niti bukovi silaze u dupinu, Nema čobana, niti mesa ovlujskoga. Svi sveti sa ribama oko kućnog praga kolo razvili, Sa vrka zvonika do sitej, pa sa kapu uvis, I priziva ilim dami sve glasa, ne bili ga bogovi čuli. Probudi se Vuk Stefanović Karadžić i zapisa. Surovo li neba, ni li zemlje, a vode bistre, pokoja pradedolska lobanja ili rebro, izroni iza pračaka. I bog se skriva od ovog prostora i mre iza oblaka, crnje oblaka nad crnjom zemljom. Veda iznad graba, ispred Mrkonjića i počno do krbave na ramenima rana budućnosti. Vidim ponekog preživelo iz ognja odlazi u potop. I danje zurim u prošlost. Ekonan to, iza kojih rek prenup se od pucnjeva u algarskom lovu. Ulobnjeni izgubili glas. Ni konopca za zvono, ni zvoda na zvoniku, ni sluha u uvu. U daljini po koletima vide se veliki spomenici na dnu velika grobja voda Al ali ne vidim svoj veseli narod. Ni sa Korduna, ni sa Baniju, ni iz Ulike, ni iz pravoslavne Dalmacije, ni iz krajine. Отселье, расцеле, отселье, расцеле, отселье, расцеле!